Сірий знов уповільнив крок, а потім раптово почав осідати на передні ноги. Він опустився на всі чотири, і ніхто не зогледівся, як Маруся, намотавши вішки на руки, опинилася в сідлі. Усе відбулося за мить. Кінь, витягнувши шию, різко звівся на ноги і рвонув з дороги до лісу. «Па лошаді! Стрілять, па лошаді!» – закричав Мозолін, розвертаючи свого жеребця. Сірий, прищуливши, як заєць вуха, запетляв між деревами, а потім вискочив на просіку та ще вище дерх хвоста. Позаду заухкали постріли, їх луна розляглася позаду і попереду, та це тільки підохочувало сірого добігом. Він рвав копитами землю, яка груддям летіла позад нього разом із клаптями піни. Ніякі постріли їм були не страшні, бо сірий летів швидше за кулю, а назустріч свистів такий пронизливий вітер, що нарешті зірвав з моросених очей сльози. Про той бій під веприком Мозолін ніколи б нікому не звітував. Та через втрати в особовому складі він був зобов'язаний письмово доповісти штабові 12-ї армії, що в бою з Банда Марусі погиблі Палітрук, Асназа та Польський, Камзвода, Ашкуров. Убиты також двадцять красноармійця і дев'ятнадцять получили ранення. Потеряно 32 лошаді. А про невдалий полон отаманші Мозолін у письмовому рапорті не згадав. Ніби такого не було й зовсім, ніби воно йому приверзлося. Ще тоді, коли відьма щезла у них з-під носа на кульгавій шкапі, Мозолін хотів було послати Акінфія до річки, щоб виловив і приніс косу. Але не послав. Посоромився. Розділ 11. Вони стояли на краю високої кручі, де обривався скелястий берег. І там, унизу, темній провалені ночі було видно, як мерехтить холодна поверхня Дністра. Маруся навіть чула, як його течія шурхотить у жолобі русла. По цій річці пролягав кордон із Румунією, до якого вони добиралися три доби. Маруся довго не погоджувалася відходити за Дністер, казала, що коли вже припече, то краще гайнути за Збруч. Там живуть наші люди. Але Василь Матіаш наполягав іти за Дністер. На тому кордоні менше скупчення московського війська. І зволікати немає чого, бо вже припекло. Українська армія розбита, Тепер большевики всі сили кинуть на повстанців, а на носі зима. Тому головне вискочити на волю, а там буде видно. З Румунії можна гайнути і до Польщі, за той таки збруч, якщо вже на те пішло. Немало важить і те, що, казав Василь Матіаш, над самісіньким Дністром у селі Серебрії. Живе його Нанашко Андрон. Зноска носка Нанашко – хрещений батько, який і прийме їх на ночівлю і дасть добру пораду. Більшість козаків про закордон не хотіли й слухати. Їм той закордон уявлявся на краю світу. Краще пересидіти зиму вдома, а там воно покаже. Дасть Бог усе перемелиться. І якось воно та буде. Навіть Ліпка, який у Польщі був би як у себе вдома, не міг покинути свою нещасну Марильку. Втім, ніхто й не збирався відходити за кордон великими гуртами, бо таких інтернували за колючий дріт і поляки, і румуни. Тому до Дністра спершу їх поїхало п'ятеро, Маруся, Василь Матіаш, Іван Горобей, ліва рука отаманші, Пилип Золотаренко і Саків Галдун. Червона застава стояла у Могилеві, а в селі Серебрії, що лежало за шість верст від міста, большевиків не було. Соколовці в'їхали сюди вночі понад річкою, яка ділила село навпіл. По один бік жили Волохи, а по другий – Руські. Через те річка мала дві назви. Для Волохів вона була Джунглая, а для Руських – Серебрійка. Хоча на обох берегах стояли схожі між собою убогі хатки, вкриті соломою чи очеретом. Матіешів Нанашко Андрон жив із родиною, звісно, на Руському березі але теж у невеличкій глиняній хижі з одним манюнім віконцем. Таким манюнім, що якби довелося тікати, через нього з хати не вистрибнеш. Та нашко Андрон, добра душа, якби й хотів покласти їх у хаті, то на таку компанію місця не вистачило б. Він прихистив гостей разом із кіньми в повіці, яка була значно просторіша за його оселю. Зате, незважаючи на пізню пору, заніс їм казан мамалиги та глечик вина, а коням дав сіна. Нанашко Андрон похвалив їх за те, що вони приїхали верхи, бо тутешні перевізники до кінних біженців прихильніші. Коня вони в тебе куплять, звичайно, за безцінок, Одначе заплатять румунськими леями і наділять таким документом, що жандарми по той бік Дністра не придеруться. Уже на ранок на нашко Андрон привів до них у повітку перевізника. Видно, покликав його з Волоського берега, хоча це був не Волох, а чистісінької води циган у пом'ятому капелюсі з обвислими крисами. Маруся колись у такому визволяла Мирона з Дарницького полону. «Буна діва!» Циган добре розмовляв українською, але попросив називати його домну грицеску. Зноска домну пан. Він пильно обвів їх лупатими очима, які прокручувалися в орбітах немов коліщатка,